Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil al-alamin. As-salatu was-salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslimin kathira. Wir beginnen mit dem Namen Allah, des Gnaden von des Gnädigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal uns über den sogenannten Majlis-Khiyar unterhalten und äh, davor über die Thematik des Khiyar, des sogenannten rücktrittsrecht nachdem man einen Bär-Vertrag eingegangen ist, kann es nämlich sein, dass man aus welchen Gründen auch immer aus dem Vertrag wieder äh, austreten möchte beziehungsweise alles rückgängig machen möchte. Und äh, äh, die Frage ist erst in welchen Fällen kann man von einem Bärvertrag wieder äh, zurücktreten. Und äh, die Frage, die wir nachher natürlich auch stellen müssen, ist, was ergibt sich aus dieser Thematik? Ähm, zunächst einmal, wir haben gesagt, es gibt verschiedene Situationen, in denen man verschiedene Ursachen dafür, dass man von einem Bärvertrag zurücktreten kann. Und ähm, den Beweis dafür haben wir äh, erbracht, Und wir haben uns zum letzten Mal über einen dieser Chiyar-Möglichkeiten äh, unterhalten, und zwar den sogenannten Majlis-Chiyar. Das ist sozusagen der situationsbedingte Chiyar, den wir angesprochen haben. Wir haben ihn auch schon äh, bewiesen und auch die äh, Gegenargumente äh, widerlegt derjenigen gelehrten die diesen Chiyar nicht anerkennen. Und die Frage ist jetzt ähm, natürlich bei diesem Majlis-Chiyar, gibt es noch weitere The Thematiken, die in Zusammenhang zusammen die mit ihm im Zusammenhang stehen und die möchten wir heute ebenfalls ähm, ausdiskutieren. Ähm, zunächst einmal, wir reden ja von Ba'-Verträgen. Ba'-Verträge, darunter verstehen wir ja in der Regel den Austausch, also meistens den Austausch von Thaman mit Muthman. Richtig? Das ist normalerweise der Fall. Die Frage ist, Gilt der Majlis-Khiyar nur für diese Art von Ba'-Verträgen? Ah Die Antwort lautet nein. Es gibt auch andere Fälle, in denen Sachen gegeneinander ausgetauscht werden und denen auch der Majlis-Khiyar der gilt. Und ein Beispiel dafür ist der sogenannte Sulh-Vertrag. Der Sulh-Vertrag ist, ist ein Friedensvertrag. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass zwei Leute sich äh, über einen Wehrvertrag uneinig geworden sind. Zwei Leute werden sich über einen Wehrvertrag beispielsweise uneinig. Und äh, dann sagt der eine, der äh, sich zwar im Recht fühlt, aber trotzdem Frieden schließen will, der, der vielleicht auch einen ein Nutzen davon hat, dass es Frieden zwischen ihm und einem anderen Partner gibt, und der andere fühlt sich ungerecht behandelt, und sagt er, hör mal zu, ich gebe dir zum Beispiel 1000 Euro, und dann vergessen wir die Sache. Ja, diese Art von Schlichtungsverträgen oder Art von Friedensverträgen, auf Arabisch nennt man sie Sulh, in diesem Fall beruht dieser Sulh auf einer Gegenleistung. Und die Gegenleistung ist das Geld. Das heißt also, man erkauft sich die Zufriedenheit des anderen, indem man ihm Geld gibt. Obwohl man selbst der Meinung ist, dass man im Recht ist und eigentlich kein Geld bezahlen sollte, aber man sieht darin einen Nutzen. Es ist vielleicht ein, ein, ein äh, guter Kunde oder es vielleicht ein guter Verkäufer oder ein, äh, ein, ein Handelspartner, der einem wichtig ist und so weiter und so fort. Es gibt andere Aspekte, die für einen wichtig sind, als nur ähm, den konkreten Bärvertrag, um den es eigentlich geht. Insofern kann es sein, dass man ähm, hier äh, eine, eine Leistung bezahlt, um eine, um die Zufriedenheit des anderen zu erlangen. Und diese Art von Verträgen, äh, für sie gilt auch, für diese Art von Verträgen gilt auch der Majlis-Khyar, weil es eine Art äh, Ba'a-Vertrag ist. In diesem Fall kauft er etwas, er bezahlt, bekommt aber dafür keinen kein, äh, Musman, äh, wie bei normalen baa Be in der Regel, sondern er bekommt stattdessen die Zufriedenheit des anderen Er kauft sich sozusagen seine Zufriedenheit. Ein weiterer Fall, der auch unter diese Kategorie passt, sind die sogenannten Ijarah-Verträge. Unter Ijarah-Verträge verstehen wir Werkverträge, in denen also nicht Thamman gegen Musman getauscht wird, sondern Thamman gegen eine Leistung. Und das klassische Beispiel ist das, das äh, Angestelltenverhältnis, in dem jemand eine, eine Arbeit zu leisten hat, dafür bekommt er bestimmtes Geld äh, für die Zeit, die er für diese Arbeit investiert und das nennt man Ijara-Verträge und äh, auch hierfür gilt der Magisria. Ähm, wenn also zwei Leute äh, sich auf einen Arbeitsvertrag geeinigt haben und äh, solange sie auch in der gleichen Sitzung sind, haben sie beide das Recht, diesen Vertrag doch noch im Nachhinein aufzulösen. Ja? Auch wenn unterschrieben worden ist, auch wenn man ausgemacht hat. Ähm, das wäre ein äh, Beispiel dafür. Dasselbe gilt auch für, wenn wir schon bei Werkverträgen sind, bei denen man bezahlt und dafür eine Leistung bekommt. Da passt auch in diese Kategorie Vermietungen. Vermietungen, ähm, da denkt man eher, daran eine Wohnung zu vermieten oder ein Haus zu vermieten oder ein Auto zu vermieten, aber es ist nur darum, was beim beim Menschen die Leistung ist ist bei bei diesem Haus oder bei diesem Auto bei dieser Wohnung die Funktion, ja? Die Funktion, die Manfa ah auf Arabisch, die in diesem Haus steckt, was ist die Manfa ah dieses Hauses, dass man es bewohnen kann, was ist die Manfa ah des Autos, dass man damit fahren kann, okay? Diese Funktion vermietet man. Insofern ist es wie eine Art äh, Werkvertrag, fast das Gleiche. Beides nennt man im Arabischen Ijara. Ähm, auch wenn man zwei Leute also sich also reinigt haben auf eine warme Miete von 1.000 Euro im Monat und sie befinden sich noch in der äh, gleichen Sitzung, hat jeder von ihnen das Recht, vom Ijara-Vertrag vom, vom, vom Ijara zurückzutreten, bis sie auseinandergegangen sind, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam uns das gesagt hat. Das gilt, wie gesagt, für den Mieter als auch für den Vermieter. Es ist äh, beidseitig, dieser äh, Recht besteht. Ebenfalls, was auch unter äh, diese äh, was auch äh, dem Majlis Khiyar äh, unterworfen ist, ist der sogenannte Sarf. Der Sarf ist eine Form des Bay'ah, bei dem eben nicht Thaman gegen Musman getauscht wird, sondern Thaman gegen Thaman. Thaman gegen Thaman. Euro gegen Euro. Oder Euro gegen Dinar. Was auch immer. Das ist Thaman gegen Thaman. Ist auch äh, auch hier unterliegt dies dem, äh, dem, dem äh, Majlis Khyar. Rabi Khyar und Majlis. Dem situationsbedingten ebenfalls Was ebenfalls unter die Kategorie Bay'a gehört, sind die sogenannten Salaf-Verträge. Salaf-Verträge auch oder auch Salam-Verträge genannt sind die Terminkäufe. Klassisches Beispiel dafür ist, dass jemand zum Bauern geht und ihm sagt, die gesamte Ernte deines Feldes gibt ja in der Regel zum Beispiel 50 oder 500 oder mehr oder weniger Sah. Das ist eine bestimmte ein bestimmtes Hohlmaß, ja? Er sagt deine gesamte deine gesamten 3 4 5 Hektar Land insgesamt ergeben sie so und so viel an Getreide, so und so viel Hohlmaß an Äpfel Je nachdem, was man halt als in Hohlmaß abwägt. Datteln damals, auch heute noch, schätzt man durch Hohlmaß. Hohlmaße sind immer Maße, die man per Volumen misst. Also wie Liter. Liter ist ein Hohlmaß. Man misst Datteln nicht dann in Kilogramm, sondern misst es eben per Hohlmaß. Auch Holz, holz was in Deutschland nicht per, per Kilo, sondern per Stär äh, gemessen und Das sind alles macht wenn man sagen würde, ein, ein Kubikmeter, das ist auch ein Hohlmaß und so weiter. Diese, ähm, der, der Bauer hat ja noch keine Ernte, aber man sagt ihm, die gesamte Ernte wird schätzungsweise 300 Saar zum Beispiel äh, ergeben, dann äh, kaufe ich diese für so und so viele Euro. die sind aber noch nicht da. Und das ist normalerweise ein Problem, weil man kann nicht etwas kaufen, was es noch nicht gibt oder etwas verkaufen, was es noch nicht gibt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei den äh, bei den landwirtschaftlichen Angelegenheiten hat er eine Ausnahme gemacht und hat dies erlaubt in bestimmten Grenzen. Deswegen werden wir darüber noch sprechen, das sind Ausnahmeverträge und bei solchen Verträgen ist es auch letzten Endes nichts anderes als Austausch zwischen Thaman und Musman. Also sagen wir, der Majlis Khiyar gilt auch in diesem Fall. Weil er gibt ihm das Geld, bekommt die Ware erst später. Das ist noch nicht das Problem. Es kann sein, du zahlst Geld, du bekommst deine Ware später. Aber das Problem ist in diesem Fall, dass die Ware noch gar nicht gibt. Und der Prophet hat ja eigentlich gesagt, sallam, äh, verkaufe nichts, was du nicht bei dir hast. Richtig? Aber wieso hat er das erlaubt? Das eine Ausnahme. ist auch wichtig zu wissen, dass eine Ausnahme ist, denn aus Ausnahmen kann man keine Regel machen. Ja. Okay. Ähm, für alle anderen Verträge, die also nicht unter diese BIA-Verträge fallen, gilt das Majlis-Khiyar nicht. Gilt das Majlis-Khiyar nicht. Warum? Weil die Regel lautet, normalerweise, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, äh, ist er äh, gültig und, und Naam ist er ja gültig. Aber dass es einen Majdskhiar gibt bei baa ist eher eine Ausnahme. Ist eher eine Ausnahme, die für Ba'a-Verträge, das bedeutet, für alle anderen Verträge akzeptieren wir das nicht. Okay? Angenommen, jemand sagt, schauen wir uns mal ein paar Beispiele dazu an. Beispiel Nummer 1, äh, Rahan-Verträge. rahan sind Pfandverträge, Äh, jemand äh, wie heißt es, äh, geht einen Pfandvertrag ein und nachdem er den Pfandvertrag eingegangen ist, sagt der Pfandgeber, ich möchte doch nicht äh, diese, diese Ware als Pfand hergeben oder mein Goldstück oder was auch immer als als Pfand hergeben. Äh, hier sagen wir, das ist kein Be'a-Vertrag. Ein Pfandvertrag ist eine Art Garantievertrag. Du gibst jemandem etwas damit du sein vertrauen gewinnst dir die ware auszuhändigen weil du jetzt das geld nicht bezahlst nicht bar bezahlst sondern du zahlst es später und er wird eine sicherheit haben ein pfand haben und solche pfandverträge sind nicht rückgängig zu machen auf durch den durch den mag ähm, nahm beim äh, Ein weiteres Beispiel wäre, zum, wäre auch ein äh, Heiratsvertrag. Ein Heiratsvertrag. Jemand sagt, ich verheirate dir äh, meine Schwester äh, und du, du nimmst den Vertrag an. Dann gilt der Vertrag, wenn die Voraussetzungen <lacht> erfüllt sind, ab diesem Moment. Und äh, du kannst nicht sagen, nach drei Minuten, ich habe mir das anders überlegt. Kannst du sagen, aber dann müsstest du eben, ähm, äh, wer ist dich scheiden lassen, rechtmäßig scheiden lassen. Du kannst nicht sagen, ich möchte den Ehevertrag rückgängig machen. Das geht nicht durch den Majlis-Khiyar. Ähm, äh, der Majlis-Khiyar im Gegensatz zu anderen Khiyar-Arten, die wir noch kennenlernen werden, ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass beide Vertragspartner dazu das Recht haben. Beide Vertragspartner haben das Recht. Sowohl Käufer als auch Verkäufer. ja ähm, bei anderen formen des es äh, ist des ri wie zum beispiel der Chiar, den man den her den man erhält aufgrund eines mangels an der ware äh, in diesem fall äh, wer hat wenn du wenn, wenn du als kunde eine ware kaufst und sie ist eine mangelware und das wusstest du nicht und ste sich erst aus, hast du dann das recht als käufer vom Kaufvertrag zurückzutreten oder der verkäufer mit Sicherheit nicht der Verkäufer, denn er hat ja die Mangelware verkauft. Er hat sich ja nicht an den Vertrag gehalten. Deswegen hast du das Recht, in diesem Fall vom Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen und nicht der Verkäufer. ja Also das ist wie gesagt eine Eigenart des Majlis dass beide Leute, beide Vertragspartner haben haben das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Hier ist eine wichtige Angelegenheit. Der Prophet, alaihi salatu wassalam, hat gesagt, das heißt, solange sie nicht auseinander gegangen sind. Wenn man jetzt in einem Geschäft drin ist, ist die Sache relativ einfach. Es gibt eine Tür, durch die man ein und wieder austritt. Und es ist ein geschlossener Raum und es ist klar, wie man eintritt und austritt. Und die Frage ist aber, wie sieht es aus, wenn, wenn der Raum größer ist? Wie sieht es aus, wenn der äh, wenn man sich nicht innerhalb eines Raumes äh, abspricht auf äh, einen Vertrag ausmacht, sondern äh, draußen in, in, in, in der in der unterm Himmel. Äh, all diese oder z.B. wenn man ein ein äh, wenn man das macht äh, in einem Telefonat, ja, auch in einem Telefonat kann man äh einen Kaufvertrag eingehen und so dann so oder per Briefwechsel, ja? Äh, all diese Angelegenheiten gilt grundsätzlich die Regel, im Arabischen heißt Al-Adatu Das heißt auf Deutsch übersetzt, das Gewohnheitsrecht bestimmt. Das heißt, wenn es in einer Gesellschaft Gang Gäbe ist, dass eine bestimmte Form des Auseinandergehens als ein Auseinandergehen gilt, dann hat das auch Gültigkeit. Dann gilt das auch in unserem Gesetz, solange es nicht unserem Gesetz widerspricht. Ja, Ähm, wenn, äh, und wenn es keins gibt, wenn es in einer Gesellschaft diesen sogenannten Majlis gar nicht gibt, äh, dann eben ist es die Aufgabe äh, wer ist es der Muslime untereinander, solche Sachen zu definieren. Man kann ja solche Sachen ableiten, was am ehesten dem Majlis Khiyar äh, von damals entspricht. würde man heutzutage eben festlegen. Das ist wie gesagt das sind diese variablen Ange Elemente der islamischen Scharia, die ähm, deswegen variabel sind, damit eben man diese, dieses Gesetz überall ausleben kann ja, und nicht nur äh, vor 1400 Jahren. Ja, und deswegen gibt es feste Elemente, dass man nicht zum Beispiel, äh, dass die Preise müssen klar sein, müssen, die Vertragspartner müssen beide geschäftsfähig sein und so. Es gibt Dinge, die sind fest und klar, die werden sich nicht ändern, ja? aber es gibt Dinge, die sind variabel. Und diese variablen Angelegenheiten ähm, werden sehr oft geregelt durch das, was gang und ist oder indem man ein bestimmtes Gesetz erlässt und äh, dieses eben äh, aufgebaut ist auf den äh, Haditen äh, des Propheten oder auf den Ayat des Koran Karim und danach handelt man Und äh, wer ist es solange dass wie gesagt, äh, keinem Nass äh, widerspricht, gibt es keinen Grund, warum man diese Sache nicht annehmen sollte. Tayyib. Ähm. Was ist, wenn zum Beispiel zwei Leute einen Ba'a-Vertrag ah eingehen, mhm. sich aber darauf einigen, dass keiner von ihnen den Majlis-Khiyar hat? Das heißt, sie einigen sich darauf, dass, dass niemand das Recht hat, vom Kaufvertrag noch während der Sitzung zurückzutreten. Sie sagen, hör mal zu, sobald du hier unterschrieben hast, gilt der Vertrag und du kannst nicht mehr vom Vertrag zurücktreten. Dazu haben wir einen Hadith des Propheten, der immer sagt, او يقولوا أحدهما لصاحبه اختار Und solange keiner zu seinem Partner sagt, entscheide dich. Daraus haben äh, die Gelehrten entnommen, dass man, wenn man sagt zu jemandem, entscheide dich jetzt, ob du willst oder nicht, danach gibt es kein Zurück mehr. Oder man schreibt auf den Vertrag, wenn du hier unterschreibst, dann gehst du rechtsgültig und dann hast du nicht mehr das Recht zum Kaufvertrag zurückzutreten. ja In diesen Fällen, äh, wer es entfällt, dieses Recht vom des Majeschiar Recht. das bedeutet nicht, dass alle anderen Chiar Rechte entfallen. So dann, wenn dieses Chiar Recht entfällt, kann trotzdem noch im Nachhinein kann man trotzdem noch im Nachhinein Gebrauch machen vom Aib Chiar, Aib Chiar ist der Chiar auf des Mangels an einer Ware, ja? Das heißt, dass dein Recht geht deswegen nicht verloren. aber du verzichtest hier auf ein bestimmtes Recht und zwar ist das, das sogenannte situationsbedingte Rücktrittsrecht. Und insofern, was ist der Nutzen? Was ist der Nutzen daraus? Der Nutzen daraus ist, manchmal befindet man sich an einem Ort und möchte eine Ware kaufen und sie gleichzeitig auch verkaufen. Und hier ist nämlich, die das Problem ist nämlich, solange ...du den Ort nicht verlassen hast, wie wir gesagt haben, ...gilt ja immer noch der Majlis-Khiyar. Und während der Majlis-Khiyar gilt, ...und das werde ich gleich noch mal in aller Deutlichkeit ansprechen, insha'Allah, ...während der Majlis-Khiyar gilt, ...das heißt, während du noch das Recht hast, vom Kaufvertrag zurückzutreten, ...hast du nicht das Recht, die Ware zu verkaufen, ...oder zu vermieten, oder zu verschenken. Warum? Es kann ja sein, dass du... Oder hat noch der andere sagt ich möchte doch nicht äh, von dieser ware gebraucht gebrauch ich möchte vom kaufvertrag zurücktreten insofern in dieser phase hast du nicht das recht das anzustellen mit deiner ware was ähm, ma, was man tun darf wenn sie einem äh, kommt äh, würden sie einem endgültig gehört ähm, und äh, dazu gehört übrigens auch dass das in dieser phase man auch diese Ware, weil man sie eben noch nicht wirklich äh, besitzt, man auch dafür keine Zakat äh, bezahlen würde. Ja, aber das ist eine andere Thematik, wenn man das äh, Kapitel bespricht. Tayyib, also haben wir gesagt, warum könnte jemand jetzt vom Medjiz, warum könnte jemand jetzt von dem Recht Gebrauch machen oder warum könnte jemand zum anderen sagen, ich verkaufe dir die Ware und der andere sagt, Ich kaufe sie aber unter der Bedingung, dass keiner von uns das Recht hat vom Kaufvertrag zurückzutreten. Warum könnte er das sagen? Nicht weil er nicht weil er Angst hat, dass du im Nachhinein einen Mangel feststellst, weil die Sache ja bleibt, haben wir gesagt, sondern weil er in der gleichen Sitzung die Ware weiterverkaufen will. Und das kann er nicht, es sei denn, sie gehört ihm komplett und der andere hat auch nicht mehr das Recht vom Vertrag zurückzutreten. Daum geht's, okay? Insofern wäre das eine eine ein, ein sinnvoller Grund, dies zu machen. Äh, problematisch ist es, wenn man äh, heutzutage in ein Restaurant geht und dort äh, eine Speise bestellt und sie verzehrt. Äh, denn wenn man sie verzehrt hat, befindet man sich immer noch im gleichen Majlis, noch in der gleichen Sitzung, richtig? Und wie soll man dann in diesem Fall die äh, Ware wieder äh, versus, äh, zurückgeben? Du kannst sie schlecht zurückgeben und wenn der andere sie zurücknehmen wollte, von seinem Majlis Gebrauch machen wollte, könnte er das auch nicht mehr, weil die Weis die, die, die die Speise mittlerweile verzerrt worden ist. Ähm, dann kann man, manche Gelehrte haben gesagt, dann interpretieren wir die Servierung der Speise als Verzicht auf den Magistriar. Die, die, die Servieren der Speise bedeutet, ich verzichte auf den Magistriar und der der Kunde, sobald er anfängt zu essen, heißt es ebenfalls, er verzichtet auf den Magistriar. Weil vorher könnte er theoretisch noch, theoretisch, problematisch natürlich, ob der restaurantbesitzer noch was mit dem zubereiteten essen anfangen kann wenn keiner es haben will ja aber das ist eine andere angelegenheit das hat ja was damit schaden zu tun ähm, es gibt ja auch essen das man kauft das eben nicht verdirbt ja wenn jemand durch einen apfel kauft und sagt möchte den apfel wieder zurückgeben dann ist ja kein im obstladen dann ist ja keine, keine ware die es deswegen verdirbt weil er sie zurückgibt aber Das ist eine eine Fallunterscheidung, die jetzt äh, für uns jetzt irrelevant ist. Für uns geht es um die grundsätzliche Sache. Grundsätzlich sagen wir, wenn er direkt anfängt zu essen und der andere, beziehungsweise anderes Essen serviert hat, das bedeutet, er verzichtet auf sein Majlis Khiyar. Ta Ebenfalls die Frage, die Sie sich stellten, khiyar, was ist, wenn nur einer von beiden auch das Rücktrittsrecht verzichtet, der andere nicht? Das gilt. Also das Recht des einen ist unabhängig vom Recht des anderen. wenn einer auf den Majlis Khiyar verzichtet, darf er es. Und ähm, sobald, ähm, grundsätzlich gilt, sobald die Phase des Majlis Khiyar verstrichen ist, ist der Vertrag verbindlich. okay Also wir haben eine Phase, in der der Vertrag gültig ist, das ist nach dem Ijab und nach dem Kabul, aber wir haben auch eine Phase, in der der Vertrag verbindlich wird, und zwar nach Ende das Magistriar. Dann hat also keiner mehr das Recht durch den Magistriar vom Kaufvertrag zurückzutreten. Ja, eine Ausnahme haben wir. und zwar manchmal ist es so, dass der dass die beiden Vertragspartner ein und dieselbe Person sind. Und zwar wann ist das der Fall, wenn jemand einen anderen damit beauftragt, etwas zu verkaufen zum Beispiel. Ich beauftrage dich, mein Auto zu verkaufen. Eine Wakala nennt man das. Ja? Ich gebe dir eine Wakala, eine Bevollmächtigung, eine Vollmacht, dass du mein Auto verkaufst. Und ich sage dir, verkauf mein Auto so und so für 9000 Euro zum Beispiel. In diesem Fall könnte es ja sein, dass du sagst ich möchte das auto kaufen und du sagst dir äh, sozusagen ich möchte jetzt als äh, wakil als bevollmächtigter äh, das auto an mich selbst verkaufen für 9000. ja es ist ja möglich warum nicht in diesem fall gibt es keinen magistrate in diesem fall gibt es kein mag weil es gibt keine möglichkeit für dich dass du von dir selbst wegläufst. dass du von dir selbst weg ist das gibt es nicht insofern würde man, äh, und es ist unvernünftig zu sagen, dass der Majlis Khiyar für immer und ewig gilt. Irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen, sagen wir mal, ja. Insofern entfällt hier der Majlis Khiyar. Wallahu ta'barik ta'ala, a'lam. Kommen wir zu einer zweiten Art äh, Khiyar, und zwar der sogenannte Shard Khiyar. Shard heißt auf Arabisch Bedingung, Khiyar heißt immer noch Rücktrittsrecht. In diesem Fall geht es aber nicht einfach nur um, um, um, um, in diesem Fall geht es konkret um ein, ich habe es auf Deutsch übersetzt, mit verlängertes Rücktrittsrecht. Das heißt, ein Chiar unter Bedingung äh, oder ein bedingter Chiar, kannst du übersetzen, wie du möchtest, aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was damit gemeint ist. <lacht> gemeint ist ein verlängertes Rücktrittsrecht. Was bedeutet ein verlängertes Rücktrittsrecht? Ähm, gerade eben den kre den wir uns gerade eben angeschaut haben den mag wie lange gilt er er gilt solange wir uns in der gleichen sitzung befinden der chart beginnt sobald wir die sitzung verlassen haben sobald wir die sitzung verlassen haben aber die frage ist wie lange gilt er antwort solange wir uns äh, äh, äh, so lange äh, wie wir uns darauf geeinigt haben Zum Beispiel einigen wir uns auf einen Tag, dann gilt der ein Tag. Einige wir uns auf zwei Tage, gilt der zwei Tage. einige wir uns auf mehr als zwei Tage, gilt der mehr als zwei Tage. Je nachdem, wie viel Zeit wir ausgemacht haben, äh, dementsprechend gilt der sogenannte Schart-Khyar. Beispiel, jemand sagt, ich kaufe dieses Haus für so und so viel Euro, unter der Bedingung, dass ich drei Tage lang Zeit habe, vom Vertrag zurückzutreten. Klar, äh, in diesem Fall ähm, ist die Frage, äh, erstmal, erstmal, was ist die gesetzliche Grundlage für diese Art von Chiyar? Und zweite Frage, äh, gilt dieser Chiyar äh, automatisch äh, oder muss man ihn erst ausmachen? Natürlich, Antwort, man muss ihn ausmachen. Also einen, diesen Schadk-Chiyar gibt es nicht grundsätzlich. ja Sondern den muss man ausmachen. oder wichtig es ist in einer gesellschaft garten gebe dass es für bestimmte produkte den chart gibt wie zum beispiel in manchen ländern wenn du übers internet einkaufst hast du automatisch so und so viele tage das recht die ware zurückzugeben das nennt heißt, man chart ist eine form des chart ja ähm, Und äh, die Grundlage dafür ist ein Hadith von Abdullah ibn Umar anhuma, äh, berichtet, dass ein Mann dem Gesandten Allah wa sallam, gegenüber erwähnte, dass er beim Handel betrogen wird. Da sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu ihm, wenn du handelst, dann sag kein Beschwatzen. Wenn der Mann hiernach handelte, sagte er immer kein Beschwatzen. Diese Person Sie heißt Habbab ibn Munqil, radiallahu alaihi wa sallam. Er war geistig angeschlagen. Und so war es möglich, dass man ihn sehr leicht vom, vom Kauf von bestimmten Dingen überzeugt. Und in anderen Überlieferungen sagt der Prophet, sallam, äh, da, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, dass er drei Tage Zeit hat, ihm die Ware zurückzugeben. Dass er drei Tage Zeit hat, die Ware zurückzugeben. Und das ist ein entscheidender Teil an dieser Überlieferung. Für uns gilt, wenn man also mit jemandem den Schartchiar ausgemacht hat, dann gilt da er entsprechend der äh, entsprechend der äh, Zeitphase, die man miteinander ausgemacht hat. Wenn man allerdings nichts ausgemacht hat, dann gilt der äh was es? Dann gilt der gibt's keinen Schartchiar. Sag ja. Die richtigere Ansicht unter den Generten ist auch, dass es mehr als drei Tage sein dürfen. Ähm, es, drei Tage ist also nicht die die, die Grenze. Ja. Ähm, allerdings, wenn man wenn man keine Zeit festlegt oder wenn man den chart auf ewig festlegt, dann ist er ungültig und der Ba'a-Vertrag ah bleibt gültig. Denn ihr könnt euch erinnern, die Bedingungen... Die, äh, was ist, die, die die dem widersprechen, was sich aus einem bär ergibt, die haben wir für ungültig erklärt. Denkt an den Hadith von Barira, und wir haben gesagt, der Vertrag bleibt, aber die, die Bedingung wird ungültig. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, äh, denn was würde sich daraus ergeben? Daraus würde sich ergeben, Dass der bär niemals äh, abgeschlossen werden kann. Und das ist äh, entgegen äh, dem Sinn eines Bär-Vertrags. Manche Geräte sagen sogar, dass dies per Ijima'ah in diesem Fall der Schart ungültig ist. Tayyib. Äh, solange man nichts ausmacht, solange man nichts näheres meine ich, ausmacht in Bezug auf den Schart beginnt er, sobald man die Sitzung verlassen hat. Wenn einer sagt, ich möchte es kaufen unter der Bedingung, dass ich vier Tage lang Zeit habe, es noch zurückzugeben, dann beginnen diese vier Tage in dem Moment, in dem man auseinandergeht Nicht vorher. Denn vorher gibt es ja den Majlis Khia. Ähm, Beispiel. Ein Käufer und ein Verkäufer, sie beide arbeiten im gleichen Autohaus. Einer verkauft dem anderen das ein Auto. und sie arbeiten und sie sagen ich, und sie sagen der, der, der Käufer sagt ich kaufe das Auto unter der Bedingung, dass ich einen Tag lang Zeit habe, es auch noch wieder zurückzugeben. Jetzt sind sie im Geschäft 12 Stunden lang oder 24 Stunden lang. Und nach Ende dieser 24 Stunden, nachdem sie durchgearbeitet haben, sagt der äh, Käufer sagt der Käufer, ich möchte äh, vom Kaufvertrag doch noch zurücktreten. man sagt der Verkäufer das geht nicht denn die 24 Stunden sind abgelaufen wem geben wir recht dem käufer oder dem verkäufer ja, wir geben dem käufer recht warum weil die 24 Stunden beginnen erst nachdem sie ausserhand gegangen sind sie sind nicht ausserhand gegangen طيب dieser schart khiyar kann sowohl von bei von einem äh, vertragspartner gestellt werden als auch vom anderen und wenn und äh, und es muss auch nur es kann auch sein dass nur einer diesen diese diese bedingungen stellt und wenn beide diese bedingungen stellen muss nicht die frist die gleiche sein es kann sein dass der verkäufer sagt ich möchte drei tage lang zeit haben und der käufer sagt ich möchte vier tage also der eine sagt drei der andere sagt vier das ist gar kein problem bei je ähm, auch wie wir beim genauso wie wir beim Majlis Khiyar gesagt haben, gilt solch ein Khiyar Schart nicht nur bei äh, den gewöhnlichen Ba'ah-Verträgen, sondern auch beim Sulh Vertrag, den wir von, mit einer Gegenleistung, die wir vorhin angeschaut haben, angesagt haben, auch bei Ijara Verträgen. Ja, <lacht> jemand sagt, baue mir ein Haus für 100.000 Euro. Ich möchte aber drei Tage Bedenkzeit haben. Auch hier Es ist er ja nicht Thamman gegen Musman, sondern Thamman gegen Leistung, richtig? Also haben Ijara-Vertrag. Und diese drei Tage Bedenkzeit beginnen natürlich erst, nachdem sie auseinandergegangen sind. Ja, ähm, wir haben es äh, ja immer mit der Sprache auch ein bisschen zu tun bei solchen Angelegenheiten. Wenn jemand so klare Sachen sagt wie, ich möchte drei Tage lang Zeit haben, vier Tage lang Zeit haben, fünf Tage lang Zeit haben, dann ist es eindeutig. Aber was ist, wenn jemand sagt, ich möchte bis heute Abend Zeit haben? Ähm, dann, oder bis zum Sonnenuntergang Zeit haben zum Beispiel. Das ist immer die Frage, ähm, gilt es dann, bis der Abend beginnt, ja, oder gilt es dann, bis der Abend zu Ende ist? Jemand sagt, bis zum Sonnenuntergang. Ist das bis zum Beginn des Sonnenuntergangs oder bis nach Ende des Sonnenuntergangs? Hier, ich weiß nicht, der eine oder andere mag sagen, das ist doch nicht so wichtig, so nicht so entscheidend. Ja, doch, weil ähm, wenn es zu einem Streitfall kommt, müssen wir entscheiden, wem die Ware gehört. für wen sie halal ist, und für wen sie haram ist. Deswegen, äh, und sollte jemand sterben, äh, müssen wir wissen, wird das als Erbe behandelt oder nicht, je nachdem, ob wir auch diesen Khiyar-Schalt äh, weiter vererben oder nicht vererben. Das ist alles eine Rolle. Insofern ähm, sehen wir, dass die islamische Gesetzgebung keine Situation außer äh, Acht gelassen hat. Äh, grundsätzlich gesehen gehen wir davon aus, dass ähm, der erwähnte Zeitpunkt, in diesem Fall zum Beispiel bis zum Abend oder bis zum Morgen, nicht mehr zur vorherigen Frist äh, dazugehört. Manchmal ja und manchmal nein. Aber wenn wir sagen, der Vertrag wird tagsüber geschlossen und er sagt bis zum Abend, das heißt bis zum Abend, ähm, das heißt, wenn die Sonne untergeht zum Beispiel, wenn die Sonne untergeht, der abend gehört nicht mehr zum tag also sagen wir in diesem fall äh, wie heißt es ist der abend nicht mehr teil der frist also sobald der abend beginnt ist die äh, ist, der, ist ist der jahr äh, ausgelaufen abgelaufen die frist abgelaufen ähm, ja anders ist zum beispiel wenn man tagsüber den kre morgens abschließen würde am Vormittag, und man sagt sobald die Sonne ähm ja, sobald die Sonne im Zenit ist. Sobald die Sonne im Zenit ist. Warum? Weil wenn die Sonne im Zenit ist, ist immer noch Tag. Richtig? Wenn man sagt, sobald die Sonne im Zenit ist, dann ist diese Frist die Sonne ist im Zenit tagsüber. Genauso wie jetzt die, die die Zeit zu der der vertrag abgeschlossen wird auch tagsüber ist also würden wir sagen nicht weil die Sonne steht ein paar minuten im höchsten punkt das ist der punkt wo du nicht merkst dass der schatten größer und kleiner wird bleibt gleich klein die diese phase geht vielleicht fünf minuten mehr oder weniger die frage ist die frage ist wenn die die die sonne oben ist gilt die der der chart real ab beginn der fünf Minuten Oder wenn die zu Ende sind. sagen wir in diesem Fall, wenn sie zu Ende sind. ja Warum? Weil diese Phase ist Teil des Tages. Ähm, deswegen auch beim auch die gleiche Regel wenden wir übrigens auch beim Boudro an. Äh, wenn wir zum Beispiel sagen, äh, du musst deine Hand waschen bis zu den Ellbogen. Sind die Ellbogen äh, Teil äh, des arabischen Begriffs jetzt Was man meistens Hand übersetzt. Ja? Die Antwort lautet ja. Jed äh, geht bis zur Schulter. Also sind die Ellbogen Teil des Ganzen. Und deswegen auch wenn Allah sagte bis zu der zu Elbung waschen, musst du die Ellbogen mit waschen. Sie sagen, hör kurz vorher auf, okay? Diese Regel <kühlt> zieht sich durch den Fiqh so durch und äh, ist eines von vielen Beispielen, wo man äh, merkt, ob jemand den Fiqh äh, ordentlich gelernt hat. Das muss immer wieder sagen, ja? Weil diese Regel zeigt sich in den Ibadat beim Wudu ersten Kapitel beim Tahara. Also im Tahara Kapitel, ja. Und zeigt sich dann, nach dem Salah, nach dem Sakah, nach dem weiß nicht was, ja bis zum Amalat. Bis beim Amalat, bei den baa da kommt die Regel wieder vor. Jetzt stell dir mal vor, äh, du willst jemanden prüfen, ob er sich im Fakr auskennt. Du brauchst du nur fragen. Jemand macht schabd bis die Sonne im Zenit steht. Ist, ist der Khyar vorbei, wenn die Sonne sobald sie oben ist oder sobald sie anfängt wieder in Richtung Westen sich zu neigen wenn er sagt wenn er sagt erst wenn die sonne sobald die sonne oben ist er sagt sobald die sonne oben ist und dann fragst du ihn طيب muss ich meine ellbogen waschen im modd oder nicht wenn er sagt du musst deine ellbogen äh, waschen oder nicht waschen Also im ersten Fall hat er gesagt, sobald sie oben ist, ist der Khayar vorbei. Richtig? Das heißt, er hat diese Phase nicht damit berechnet, wo sie eigentlich dazu gehört nach der Regel. Und jetzt sagt er beim Boudou, nee, du musst die Elbogen mitwaschen, dann weißt du, er weiß nicht, was er sagt. Schmeißt du? Dann weißt du, er hat Boudou entweder bei einem Lehrer gelernt und, und Be bei einem anderen Lehrer gelernt oder Er hat die Regeln nicht verstanden. Er hat sie falsch angewandt. Ja. Das ist äh, äh, so viel dazu. Ja, jetzt gibt es eine wichtige Thematik, äh, nachdem wir geklärt haben, äh, nachdem, wir diese äh, nachdem wir diese zwei khiar uns angeschaut haben. stellt sich die frage liebe geschwister wer ist eigentlich während der rücktrittsrechtsphase wareneigentümer ähm, denn denke der wareneigentümer ist äh, wer ist es der haftet für die ware wenn sie kaputt gehts geht sie kaputt als Eigentum des Eigentümers, nicht des anderen. Okay? So. Ähm, und das wie gesagt, diese Frage haben wir uns können wir uns auch stellen beim Magister. Wir stellen uns immer diese diese Frage, weil sie wirklich sehr wichtig ist. Ähm, weil der Vertrag ist ja rechtskräftig, sobald man ihn eingegangen ist. Wir sagen nach manchen Gelehrten, rahimahumullah taala, gehört das Objekt während der Rücktrittsrechtsphase bereits dem Käufer. ja Und sie sagen, denn sobald er sagt, ich verkaufe dir mein Auto für 5.000 Euro, und dann sagt er, ja, ich akzeptiere es, in dem Moment gehört das Geld dem Verkäufer und das Auto dem Käufer. Aber die Phase gilt ja noch, also unsere Unser Problem ist, während der Chiyar-Phase, nach der Chiyar-Phase ist es er uninteressant. Unser Problem ist, während der Chiyar-Phase. Wenn wir das so sagen, was auch Ausgangslage ist, was die Ausgangslage ist, davon gehe ich normalerweise aus, ja, dann ergibt sich daraus, dass der Käufer ein Damin ist und kein Amin. Was heißt Damin und Amin? Das sind zwei Begriffe, die sehr, sehr wichtig sind für uns. weil sie im Fiqh, im, im, im, im Ba'a-Verträgen, im Kapitel über Bu'yu' äh, immer, wieder, immer wieder vorkommen. Der Damin ist der Garant. Kommt vom arabischen Wort Daman. Daman ist die <coughs> Garantie. Und Amin ist der Vertraute, Anvertraute. Was bedeutet das normalerweise? Es bedeutet, wenn du jemandem sagst, du bist Dhamin, ein Bürger oder ein Garant oder wie auch immer nennen magst, dann bürgt er für diese Ware, egal ob er fahrlässig handelt oder nicht. Er bürgt für diese Sache. Du bist ein ein Bürger, dann bürgst du für das, wovor du bürgst. Ja, du bürgst für diese Sache. Ähm, egal, ob es hier um Fahrlässigkeit geht oder um unabsichtliches Fehlverhalten, unabsichtliche Zerstörung. Wenn du aber sagst, jemand ist Amin, ein Anvertrauter, dann bürgt er nicht, es sei denn, er handelt fahrlässig. Beispiel für diese Angelegenheit. Ich gebe dir 1000 Euro, die du bei dir bitte aufbewahrst, bis ich wieder zurückkomme. Ich vertraue dir sie an. Wenn jetzt, wenn du jetzt dieses Geld bei dir zu Hause in dein Tresor einschließt und ein Einbrecher kommt, und in dein Haus eindringt, während du gerade bei der Arbeit bist, und das Tresor öffnet, und das Geld nimmt. Wer haftet dann dafür, auf wessen Konto lastet sozusagen die Schuld, Antwort auf den Eigentümer des Geldes. Nicht auf dir, auf dich, äh, dem ich das anvertraut habe. Ich habe dir das Geld anvertraut. Warum? Weil du hast nicht fahrlässig gehandelt. Du hast, du bist mit dem Geld ordnungsgemäß umgegangen, wie es sein muss. Anders wäre der Fall, ich gebe dir dieses Geld und du nimmst es mit auf die Arbeit und du legst die zwei 500er Scheine, die Euros, auf deinen Tisch hin und gehst kurz zur Toilette und kommst zurück und siehst da, der Schein ist weg. Und du sagst, tut mir leid, das Geld wurde mir gestohlen. Dann sage ich, ja, es mag sein, aber Du bist fahrlässig mit dem Geld um. Kein Mensch legt Bargeld auf den Tisch ähm, einfach so. Zumindest nicht in der heutigen Zeiten, in der heutigen Umgebung. Vielleicht gab's das mal, vielleicht gibt es in anderen Gegenden, aber für uns ist das gilt das als fahrlässig. Insofern haftest du dafür. Das ist weil du Amin bist. Anvertrauter. Diesen Begriff Amin müssen wir uns dringend merken. <lacht> Anders wäre es, wenn du Damen fährst. Damen bedeutet es du haftest dafür egal was damit Beispiel für einen Damen ein Dieb ein Dieb dringt in dein Haus ein klaut von dir 1000 Euro in dem Moment wo er diese geklaut hat ist er Damen für dieses Geld was bedeutet das? das bedeutet wenn der Dieb zum Beispiel Tauber macht Und sagt zu dir, guck mal, ich habe dieses Geld von dir genommen, bitte verzeih mir. Du sagst ihm, ja bitte, ist kein Problem, gib mir aber mein Geld wieder zurück. Er sagt dir, ja, ich will es dir zurückgeben, aber ich bin selbst bestohlen worden. Das Geld ist weg. Ich habe das zu Hause aufbewahrt in meinem Tresor, ordnungsgemäß wie mein Geld man geld aufbewahrt, aber ich wurde bestohlen. In diesem Fall sagst du, stopp, du bist Tamin, ich habe dir das Geld nicht anvertraut. du hast es nämlich rechtswidrig genommen. Also haftest du dafür, wirkst du dafür, bis du es mir zurückbringst. Okay? Das heißt in diesem Fall äh, wird er dafür ist er dafür ein Damin und äh, deswegen ein Rasib, ein Rasib jemand, der es gewaltsam zu Unrecht nimmt, der ist auch der haftet auch dafür. So <lacht> also wenn jemand so ein Auto klaut und beim Autofahren jemand fährt ihm rein, kann nichts dafür. Jemand ist ihm reingefahren. Oder ein Blitz hat eingeschlagen. Auf sein Auto. Er sagt, ich kann nichts dafür. Er sagt, doch, während du das Auto unrechtmäßig hast, bist du Damen und bist du kein Amin. Sollte also die Ware in der Zwischenzeit zum Beispiel durch einen Blitz zerstört werden, muss Der Käufer, in unserem Fall, wir kehren zurück, wir haben gesagt, während der Chiyar-Phase gilt der Käufer als der neue Eigentümer. Wie es eigentlich auch sein sollte, richtig? Ja. Denn der Käufer hat es ja gekauft, also ist er der neue Eigentümer, der ware Also gilt er auch als Dhamin. so ja logisch, weil es gehört ihm. und hat sie niemandem anders anfordert. Das gehört ihm. Also muss er auch... Das bedeutet, sollte die Ware während dieser Phase kaputt gehen, auf wem lastet der Verlust? Auf dem? Käufer. Logisch. Also du kannst nicht also sagen, ich habe die ich kaufe dir das Auto ab für 1000 Euro. Der andere sagt, ja, kein Problem. So, jetzt gehört dir das Auto. Bevor aus dem aus dem Autoladen, fährt ein Zug in dein Geschäft rein. Und dein Auto ist kaputt. Und du sagst, Moment, ich habe Auto noch nicht mal genommen. Pech gehabt. dieser Sache, dafür bürgt nicht mehr der Verkäufer. Sondern du bürgst dafür. Jetzt kommt das Schöne an der Sache. Da du ja dafür bürgst, da es dein Auto ist, gehört dir auch dann grundsätzlich der Gewinn. wenn es zwischenzeitig einen Gewinn geben sollte, während dem Chiar, während dem Chiar oder Schart-Chiar, dann steht dir auch der Gewinn zu. Und hier kommen wir zu dieser berühmten Regel, die bedeutet, die da, die da, die da, die da lautet, derjenige, der haftet, das heißt, derjenige, der den Verlust erleidet, der bekommt auch den Gewinn. Klar? Diese weiß äh, das äh, diese Regel ist fundamental wichtig für den, für den er, für die er Gesetze ähm, und abgeleitet aus einem Hadith des Propheten sallam, dem er sagte al-kharaj bil Al-kharaj bil -Daman. Was ist Kharaj? Kharaj ist äh, quasi wie eine Art Miete. für ein Land, das man vermietet oder verpachtet. Eine Abgabe, die man zahlt, eine Steuer, die man zahlt auf ein Grundstück. Und er sagte, dafür, dass man auch dafür, dass man diese Steuer bezahlt, oder besser gesagt, man zahlt deswegen die Steuer, weil man auch dafür haftet. Und auch dafür Entschuldigung, man erhält die Steuer, weil man auch dafür haftet. Man erhält das Geld, weil man auch dafür haftet. Insofern, wenn du für die Ware, die du kauft hast, bürgst, sie dir gehört, dann gehört dir auch der etwaige Gewinn aus dieser Ware. Klar, wenn der Verlust auf dich lastet, dann lastet auf dich auch der Gewinn. Und diese Sache kann man nicht miteinander trennen. Diese beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen. Wer das verstanden hat, hat verstanden, warum Zinsen haben. Wer es nicht verstanden hat, so sich das noch einmal gut durchdenken. Deswegen die Frage, wem gehört der Gewinn? Aus der Thematik, die wir gerade eben besprochen haben, ergibt sich, dass ein etwaiger oder ein etwaiges getrenntes Wachstum dem Käufer gehört. wenn der Vertrag durch ein Rücksichtsrecht Rücktrittsrecht aufgelöst werden soll. Ich glaube ich ein Beispiel. Ähm Nein, ich gebe nicht, ich kein Beispiel. Klar ist das mit Theorie und so einer gleich nicht. Beispiel. Also zur Verdeutlichung, Entschuldigung, zur Verdeutlichung. Der Wachstum bzw. der Gewinn einer Ware ist entweder von der Ware trennbar oder nicht? Okay? Beispiel für Wachstum, der nicht trennbar ist. Du hast ein Pferd gekauft, das gebrechlich ist, kränklich ist. Als Käufer kümmerst du dich während der Chiar-Phase, weil du hast Schart Chiar gemacht, ein Monat, zwei Monat, drei Monat, ein Jahr. Während dieser Phase kümmerst du dich um dein Pferd so gut, dass es stark und gesund wird. Diese Stärke und diese Gesundheit dieses äh, dieses age ist nicht zu trennen vom Pferd, oder? Also, sollte der Vertrag aufgelöst werden, kehrt das Pferd zusammen mit seinem Wachstum zum Verkäufer zurück. Warum? Weil es nicht trennbar ist. Beispiel für getrenntes Wachstum. Jemand kauft eine schwangere Kuh. Während dieser Schard-Khiyar-Phase bekommt das die Kuh ein Kalb. Dieses Kalb gehört wem? Nachdem es geboren worden ist? Dem Käufer natürlich, weil ihm gehört die ganze Kuh. Warum soll nicht aus Kalb gehören, okay? Aber die Frage ist jetzt ähm, wenn er die zu wenn er die Kuh zurückgeben muss, weil der Khiar auf weil der, weil man vom Schart Khiar Gebrauch macht, ja? oder vom Magial <lacht> wem gehört dann das kalb ah. dieses gehört dem käufer warum weil es ist trennbares wachstum und der käufer hätte doch für die gesamte kuh gehaftet weil es ihn doch gehört also gehört ihm noch der gewinn und der gewinn ist die das kalb <lacht> und deswegen die berühmte Regel lautet auf arabisch al gur bil gunm al gur bil gunm auf Deutsch bedeutet, wer gewinn, also habe ich es übersetzt, ja, um die Bedeutung verdeutlichen, wer gewinn machen will, muss auch den verkaufen muss auch den Verlust riskieren. Wer den Gewinn machen will, muss auch den Verlust riskieren. Aywaa. Diese Regel, wie ich gesagt habe, ist sehr sehr wichtig und äh, das, und, und darauf aufbauen möchte ich eine Thematik ansprechen äh, und damit auch dieses Kapitel äh, fast beenden. Und zwar die Thematik lautet: liebe Geschwister, was, das habe ich schon angesprochen. Ich muss es noch mal einmal deutlich betonen, ein bisschen ausführlich erklären. Während der Chiyar-Phase haben wir ein Problem. Wir sagen, dass das Produkt, das die Ware dem Käufer gehört. Das haben wir so gesagt vorhin. Richtig? Normalerweise ergibt sich daraus, dass auch der Käufer damit machen darf, was er will. Sprich, da es ihm gehört die Ware, keiner sie weiterverkaufen, keiner sie weitervermieten, Keiner sich verschenken, je nachdem, was für eine Ware ist. Aber durchkommen wir in einen Konflikt. Denn wenn noch die Chiyar-Phase seitens des Verkäufers besteht, wegen dem Medjiz-Chiyar zum Beispiel, ja, wie soll das funktionieren? Du kaufst eine Ware und während der Sitzung verkaufst du sie weiter und danach entscheide ich mich, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Deswegen gilt, und das muss man jetzt merken, während der Rücktrittsphase darf der Käufer die Ware nicht verkaufen, nicht verschenken, nicht vermieten. Da sie nur bedingt sein Eigentum geworden ist. Sie ist sein Eigentum geworden, aber es bleibt nur sein Eigentum, wenn die Chiyar-Phase ausläuft, noch bevor der Verkäufer davon Gebrauch macht, die Ware wieder zurückzunehmen. deswegen solltest du während dieser jahrephase vermieten verschenken oder verkaufen ist das ungültig ist das faceta warum ist diese thematik so wichtig dass wir das verstehen weil in der heutigen zeit gibt es manche die versuchen eine lösung zu finden dafür dass banken risikofrei für ihre Kunden Autos oder Häuser kaufen, um es ihnen zu verkaufen. Ähm, das alles aufgebaut auf dieser Thematik. Und ich mache es an einem Beispiel deutlich. Jemand will ein Haus kaufen. Da, da die Bank kein Geld verleihen darf gegen Zinsen, machen manche die Möglichkeit sie sagen ich kaufe das Haus für dich und verkaufe es dir dann für einen teureren Preis einen Bärvertrag und noch einen zweiten Bvertrag aber du siehst ja die Verträge sind baldander verknüpft und das ist Haram auf diese Art und Weise und es ist nichts anderes als ein Zinsvertrag darauf gehen wir jetzt aber nicht mehr ein so was ich sagen möchte ist manche Leute sagen dann Was ist das Problem? Warum macht die Bank keinen ordentlichen Kauf? weil sie Was macht die Bank? Sie, sie, manche zumindest sagen das. Eine, ihr wisst, eine Bank darf gar nicht kaufen, verkaufen. Aber angenommen, eine Bank würde sagen, ich kaufe das Auto, um es dir weiter zu verkaufen. Das heißt, sie sagt, ich kaufe es erst unter der Bedingung, dass du es mir auch dann abkaufst, richtig? Also geht die Bank kein Risiko ein. Weil in dem Moment, wo sie es kauft, bist du schon verpflichtet, es zu kaufen. Also geht die Bank kein Risiko an. Wieso macht sie dann Gewinn? Darf sie nicht. Wir haben doch gerade die Regeln. Wer Gewinn machen will, muss auch den Verlust ertragen. Aber sie ertragen keinen Verlust. steht ihr? Sobald sie es kaufen, automatisch diese automatisch hast du Schulden bei der Bank. Das ist das Prinzip, was den Leuten vermittelt wird. okay Was sagen sie dann? Okay, dann machen wir etwas ganz Schönes. eine neue Idee entwickelt. Sie sagen, die Bank, da sie ja das Risiko tragen muss, richtig? Und sie kann nicht dem Kunden sagen, ich kaufe es unter Bedingungen zu verkaufen. Das können sie nicht machen, ne? Dann sagen sie, machen was Neues. Sie sagen, wir kaufen das Haus und mit der Bedingung, mit der Bedingung, dass wir ein Jahr lang, fünf Monate lang einen Monat lang, eine Woche lang, wie auch immer, das Recht haben, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das hat mit dir jetzt nichts zu tun. Also du, willst die, du willst das Haus ja kaufen. Ich bin die Bank. Ich kaufe das Auto oder das Haus, was du haben möchtest, von dem anderen, ich gehe mit dir keinen Vertrag an ja weil ich darf mit dir jetzt vorher keinen Vertrag ein. Ich habe ja gar kein Haus. Als Bank, ich habe ja gar nichts. Wie soll ich mit dir Vertrag eingehen? Also kaufe ich das Haus und dem anderen mit dem شرط خيار eine Woche. خلاص؟ ممتاز. Jetzt habe ich es gekauft unter Bedingung des شرط خيار. Eine Woche habe ich Zeit zu wieder zurück zum Arztbank, richtig? Jetzt sage ich dir, bitte schön, wenn du möchtest, kannst du es von mir abkaufen. Ich habe jetzt deinen Kauf nicht abhängig gemacht vom anderen, richtig? Aber welchen Fehler habe ich gemacht? Ich darf gar nicht während der Chiar Phase weiter und vermieten und verschenken. Darf ich gar nicht. Weil es zu einem Widerspruch kommt. Versteht ihr? Insofern diese Hila, wie man sagt, dieser dieser dieser Versuch das Verbot zu umgehen, scheitert an dieser Sache, die die Gelehrten ausdrücklich erwähnt haben. Weil sonst kommen wir zu einem Konflikt. Wenn wir sagen, man darf während der Chiar Phase weiter verkaufen, verschenken, vermieten, haben wir gesehen, was ist wenn der eine dann gebrauch macht von dieser von diesem recht das geht nicht deswegen in dieser phase ist die ware quasi in der schwebe ähm, aber trotzdem sagen wir sie gehört dem käufer denn im falle eines separaten gewinnes separaten wachstums denkt an die Kuh mit dem kalb gehört das kalb dann auch nach gebrauch äh, vom vom privaten dem Uh, alhamdulillah, dem Verkäufer. Uh, de, dem Käufer, Entschuldigung. Dem Käufer. Trayyim. Um, sollte der Käufer etwas mit der Ware anstellen, was er während er sein Rücktrittsrecht hat, nicht tun darf, entfällt sein Recht. Entfällt sein Recht. Ja. Beispiel, jemand kauft ein Haus und verlangt einen Monat Bedenkzeit, Schadriah. <lacht> der Verkäufer hingegen nicht. Der Verkäufer verlangt das nicht. Nach einer Woche vermietet der Käufer das Haus, dadurch entfällt sein Khiar. Das entfällt sein Schart Khiar. Äh, das gilt für den für den Käufer, weil er hat zu wieder gehandelt, ne? Ansonsten sollte der Verkäufer auch ein Schart Khiar haben, entfällt deswegen sein Recht natürlich nicht. Aywa. Ähm, Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa